قرآن مخترم آرد ان کو مولانا مبتی توسی پخمس سے عبد دورہ تفسیر اکن آندا پینسٹھ نمبر کے سٹھ سپا محلہ بلر خیر ماروز کی و آج نو دو دارات کے شعر دید پتہ ایسا تی ای اشاہ ای سنت کے سٹھ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمان پلازہ نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیٹر انواشید توحیدی موبائل نمبر زیرو ت الما معروفه د اخلاصنا ويقبزونا سل ورسل سالو وختما ويقبزونا وبنکړی دی ایدیهم لا سنا خپل یعنی بوخل نه کې د لالاله مال نه لګی او جهاد نه کې نس الله پری خو دی ترکو احکام الله دای 15 سل وختما پليتی پری خو دی هغه احکام د الله تعالی فنسیا هم بس پری د الله تعالی دی لره کوفر کې بیشکره منافقان اگ دی نه فرمانو وعد الله المنافقین تخویف وعد اللہ المنافقین وعدہ کڑی واللہ تعالی وعدہ کڑی دا اللہ تعالی دا منافقان و سر و دا منافقان و خضوصانا و کفار و سر دا اور دا جہنم ہمیشہ بی دی فائقے دا اور دا جہنم کافی دے دی لرا پلا ندکڑی دی اللہ تعالی دی لرا دے عذاب ہمیشہ کل من قبلکم اللہ واللہ انتم کل تاسو کل زیرا تاسو په شاند اغه من قبل کوم چې ماخې استادونه کانو ورشد دا واې ډیر سه من کوم تاسو نه قوتن بقوت کی وا اکثر ډیرو عامه لو او اولاده په مالونه کې او په اولاد کې مالونه او اولاد ډیرو پس تم ته ګټه غستې واغې به خلک په یسوک مل باندې نو پس تم ته تم تاسو هم ګټه واخلې په خپلې سره لکه څنګه چې هغه ستوا کسانو ګټه چې مخکي استادونه په خپلې سره او وخوذتم دایش پکسل وختمه پلیتی واخوذتم او غلط باسنو کای تاسو کل ذینا کل زی پشاندا هغه خازو چې هغه غلط باسنو کړو هغه چې کم غلط باسنو کړو نو تاسم هم د الله آیاتونو کې هم غلط باسنو کای د الله پیغمبر فرام ټو کېږي او کای چې څنګه هغه کول تاسو هم دا سو کای او ګور الله ول ډیر ما له اوس په دې ما چې بس ز ډیر ما او یو مظلوم نه الله اکبر باز خلقی او ما صحیح رآئی نا به آیونی نا یو زائیو یو خلقو اغیلک دیرو نا اغیل بر ارچاسر جنگ کو او داس اخپل بدماشی بیقولا الله پی داس عذاب مسلط کلا سوک مردار شو سوک سا سو. او څوم چې دا سه کم خلک ظلم کوي او ظلم شروع کړي د خپل ډیروالي د مال دوجنا د ډیروالي د کوه دوجنا او دا الله حکم تاغاله نو ول خو دی الله پوکه ګینه کدا سه ظلم کوي یا الله کدا اوس ډیروالي د مال امریکا یا دا نور نو چې دا ظلم کوي یا الله تس سه کې یا الله لاس او خپل علم کې یا الله خپلو کې اړم کې یا الله مظلومان ته محفوظ کې تسنا سه کې یا الله د مظلوم امداد وکي خزم کا لژی خاو اولایکه حېدون عملون ف دنیا وال اخرا دا کا سان بر باې عمللونا ددی ب دنیا په دنیاياوه خیرات کې دنیه کف اعتبار د وجود وجود د غیر از این اول اخره په اعتبار د ثواب اولای کان کسانو مل خاصرون داری تاوان یانو تخفیف د دنیوی آیا نه دراله دیتہ خبر دا کسانو من قبل چ مخکیود داینہ چه قوم د نوح او د قوم د نوح السلام او عاد او ثمود او قوم د ابراهیم او اغا خواوندان د دا مدیان اغا مدیان والا وال موتافقات او اکلی اول تکلې شوی علی السلام مراد ده راغلیو دایتا ام بیا دای په ځه اندلای پسنو الله تعالی چې ظلم میکړ په دای باندې لیکینو ه دوی په خپل ځانې باندې ظلم کاون کی وله د الله د پیغمبر مسلې او نه مننه د الله حکم یو نه مننه د الله قامت یو کو من ظلمیکو او الله اکبر قام د نوح تا وګرځي کیادو کې کی مبتلا نور ظلمونه کول ظلمونه کول ماشومانې وجل جنہ کوي بهایا کوله د خزوکو کې نمنل دا سه اوسم دی الله وي غیمه تبا کړو تابم تبا کړو یا الله د دی وخت ظالمان یا الله یا الله تبا کې الله اکبر هم المؤمنون او مؤمنان سړی بشارت او مؤمنان سړی او مقابل د منافقینو کې پ مومن د مومن صفات ذکر کای په مقابلت منافقینو کې کی صفات د مؤمن مؤمنان سړیو مؤمنان خځې بازره دای دوستان دي دا د بازو حکم کای پنه حکم کای پتویت باندې او منا کای خلقو لاره د ناروا او نادې شرکیاتونه نا. او رایج کوي مونزلاره ور کوي زکات نراوتابی داری کوي د دا الله تعالی او د پیغمبر دغه ادا کسان د بزرګانو خامخار رحم بو کې الله تعالی فدی بانده. یا الله مونږ کې د صفات او مونږ ته استقامت نصیب کړو یا الله په مږ ها ها رحم کړې دی الله تعالی په دې یا الله را سدرابان نکړلې نور را باندې موکي ان الله بس بشک الله تعالی زورا ورده حکمت والا او دا کړي الله تعالی د مؤمنانو سلو سره د مؤمنانو خو سره د جنتونو چې بييږي وا لا دې دوه د دو اغینا نه رونه مې شوی دی پای که امسان کې نپوي وا او او باندې به با وي خيستا خيستا فی جنات عدنو وی با دې په جنت دامهش ګرای کې او اغه لګ غنتر رضا من د طرف الله نا اکبر اډیرلو یدا اللہ دن لگم رازی نو آڈیر اللو یا دبیا اللہ بدا نرازی اللہ دی منگ نرازی شی ذالک اول فوض العظیم دا کام دا کامیابیلوئی دا کامیابیلوئی دے یا ایوہ النبیو ترغیب الالجہاد یا ایوہ النبیو او پہمبر افاقہ جاہ کفارا اللہ واللہ جاہ کفارا کا دو کافر سره په توراباندې وال منافقین او منافقین سره jihad او کا په جبا باندې واغلوز یعنی سخت وکالهیم په دوی باندې او زائد دې ټولو جهنم دی و به سلم مسیر ودل بځای دې ټلو دا جہنم دې کافر سره سخت jihad او کا په توراباندې او د منافقینو سره jihad او کا دا او راغه نبی عليه الصلاه والسلام jihad بل لسان مراد دا خوف نه چه خلق بخبر شروع کی چه محمد رسول الله اخپل صحابه وجنی نما با دهی سر جنگ کڑه وی دیا بخلق وی چه اخپل صحابه وجنی زکا اغیر بیمان و خوزان سه صحابه تول صحابه صحابه تول کن چه منگ ملگریو سالور سالوی اختمه پلی تی ای احلیفونا کسامونا که دهی پلا وان ما قالو چه منگر ندی ویلی داس داس خبره ما پنګمارت موبادر دین دی قالو تاکیک سردای اتسل وستما پلیتی تاکیک سردای دای مادو کوفرو وکفر او ظاهر کله دې کوفرو پس د اسلام خپل نا و یو کم پنځوستما پلیتی او قصد کله دې په اسبانه لم یا نالو چنه دی هه شلکری کله دې په اس اغا قتل ده پیغمبر پاکو د پیغمبر پاک د قتل من صوبه جوڑو لی او دایوی مسجد زرار جوڑو ده ده پارا چه ده پیغمبر پاک قتلو کیو پیغمبر پاک او وجوه او غیب نو گانه لدئی ایلا ان آناو ملا مگر دا چه دی مال دار کردو اللہ بے پرواه کردو اللہ دی لر اللہ تعالی و پیغمبر داغو مین فضلی دخبل فضلنا پس کچاری توبا و باسلا دا بغوروی دا دا بغورشی دا دا دا پارا او کچاری دای واپا شنو عذاب بور که اللہ تعالی دای لر عذاب دردنا که دنیا و اخیرت که اللہ دنیا و اخیرت که اللہ و ایمو وَمَا عَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ نَبَئِدُ دایدا فارا فل ارضی پسماکه کی مې ولین سوک دو سلانه سر مې سوکند دادی وامنهم من احد الله لا ان اعتنا من پین زن قسم د منافقین ومنهم من عهد الله بازيد دینا سوق دی عهد الله چلو زیکړه دے الله تعالی سره لوزی کړه د الله تعالی سره کچری را کی منل را د خپل فزن نو خامها خیرات بکوم گا وخمها شوب منګا د نه قانونا فلما اتاهم فسهار کلا چی وری کړه دی لرا من فضل له د خپل فزن باخلو بین دی بخلو کو دای پنځوستمه پلي دی چلا ول مال ور کی منافق لانو بوخل کای وتولوا د ویاله د مور زندي دی, دی, دی هميشه مخ ڈالاون کی واردل دا حکم دا اللہ نا ہمیش دی محڑاون کی دائی یو پنزوستم <تصفيق> پلی پس پی داکڑ اللہ تعالی نفاق لرا فی قلوبیم پسلونو دا دائی کہ الائی یو میں تراغرہ زپوری یلقونو چی دی مملاو شی داغی سرانے تر مرگ پوری په <سؤال> سبب د دې چې دای خلاف کړو د حکم د الله تعالی <سؤال> ما دای خلاف کړو د الله <سؤال> تعالی <سؤال> پاسکه چې وعده کړو د الله سره و بما او پا هغه په سبب دای چې دروغه وي الله الله الم یعلم ایا دین لري پوښتې به شک الله تعالی پوځه پا پټ راځندې باندې ورګول د باندې او به شک الله تعالی په هده پغه بوتول باندې تا کژل کې سپټکلو نو الله په هغه پوره کړه دا سኹ نو ډېر مفسرين کرام اغه ته عشوې دي په دې ځای دی الله اکبر اوي چه دا صالوا بن حاتب دی رضی الله تعالی عنہ وېدا اغه وې ډېر غریبو نبي عليه السلام سره راغه الله پیغمبر ته چمال سوالو غ چمال راکې بیا ته مالو نشته او موغ اړه ځکه چې بیا به د نار سپاتې شي د چې نیس نه پاتې کېږي هرڅ کوم خیرراتونونه به کوم دا به کوم خوی بیا چې مالو رو ډیرې دا نوبی ل سلامه له سولوکوو نو دناار سپاتې شو د جومی موله برات ته سره نور موضون لنا بیاته نه د جومی مو پاتې شو سره پهسترله بر راته بیامرې پاکور په سړیول لږ چې زکات راګه وې دغه ټیکست نه ور کوم او بیا رسته پیمان شو او بیا چې کم دراغه او توبه استا نادم شو خو پیغمبر ته نه مال شي کمندنو قبول نکوه د دا د ابو بکر کې راغله د عثمان د عمر کې راغله ده او د عثمان رضی الله تعالی دور کې بیا وفات شوه ده وای خو یې الګایته نام صدقینه دي قبولی کړې دا وا که ده بالکل غلطه را سرګند غلطه ده اگر چې ډیرو مفسرینو څخه کړ ده او غلط را زکر علاوه ابن حاتب رضی الله تعالی عنہ ا هغه بدری صحابی ده او بدری صحابی ده او منافق نو دا غلطی لګی تدلې ده او دا کله کله کیږي او په دې باندې بیا ډیرو مفسرین لکه امام قرطبي و غیره ابن کثیر دا چې امام قرطبي دا شنوو مفسرینو په اړه جرحه باندې جرحه کړی ده چې دا خبره غلط او زمنگ شیخ د قطر الله دې دا غي صحت نصیب کی او الله دې هميشه هميشه د مبتدیین او د مشرقینو د سرکوبې د پاره روغ رامت ساتي الله دې ومر دراز اغه ته نصیب کی او د اغه نیم بدل د اغه د وفات نه بعد الله مون لرا کی چې هم پر باطل پرست کو سرکوب کوي بهترین کتاب لیکلره پدې باندې اتنبيه ول للطالب اعلا عادم نفاق سالبت ابن حاطب ات تنبیع لطالب او مستقل غٹ کتاب دے ات تنبیع لطالب او شای شرم دے عربیم دا اردوم دا چې سالا هغه منافق نه او اب بدری صحابیو او دا مفسرین خطا شوی دی او ډیر بهترین بل دا چه پیغمبر تخ پیمان شو نو دا پیغمبر سراجی باجی بزلمون شوی دی چې کل آغا خلق را غلده و ایمان راولده نو پیغمبر پاک چه کم ده لکه است حوازن واقع تا سواو ری دا دا مشر تخت دلو مالکو مالک نے مالک نے او اره غل دے بیا علیہ السلام رحم کھڑے دے او دا سختی و تر رسول وا دا رنگه آغا وہ دا جکم وحشی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترے سنگ نو دے دا کھلو او وا ہندہ سره سومره ظلمونه کړو لکه نبی عليه الصلاه والسلام هغه maaf کړی او چې هغه په معنی شوې دي توبه ولا قبوله کړې ده نو د دې نه قبولول چې دا بدري صحابيو د توبه بيان قبول ولا يا ابو بکر نه قبول ولا عمر نه او بل دا چې الله رب العزت د قران داخلاف تا چې کله قران کریم وایي چې چانه یو غلطي وشو او ما ته توبه وي استاد غرغري نه مخکي نو زي ولما پكم نو صحابيده غ توبه وباسي بیا نه قبليږي دا واقعيا غلطه ده او تفصيل په دې باندې یو بل رېسالا دا شهاب الثاقب بهتري نه رساله في الذب في ذب عن صلابت ابن حاتب او هغه سعوديا یو عالم لیکلي دا بهتري نه رساله ده شيخ دوېسا هغه ډېر فقاشو بیا شایه کړوا او هغه شایه کړوا دې ظفاره چې ټولا وانه او هغه دا حالت ټولا و له مفتور کړې وه یو ری سالابه سره کور شته م بهترین ری سالا عربی کې چې دا صحابي چې کم ده دا داغه ده صحابي ده او دا سالابه بنه حاتب د دې اذن مراد بلیو منافق وبصرغله ورسوخه الله زیرا دوا پنځوستما پلیتي الذين يلمزونا النا کسانو ی میزونه چب لګوي الل مو په اوت کو اونکوې مینا کوونکو کې منل مو مینا د مننا ف د کاې په با د صده کوکې ممنانو بااندې باغب لګي وال زینا پ چا باې لاجدنا چې ن می الله جو مګرپل کوشی شو خو دا نو د پ پلیي پټوې کو سره سا اللله میو الله او بدور کې دټوکو می نو همم دوی له والله مع او د د پاره دے عذاب دردناک ټوکي به کولې د صحابه کرامو سره الله اکبر الذین یلمزون المطوعین صحابه کرامو سره تبوک په غذا کې نبی علیه صلاتو السلام ترغیب ورکاو او چې ترغیب ورکاو مې یاره سره لې او غزا لزو خود تبوک غزا لریمدا سراړی چندر اجما کی چغزا لرد شو عبدالرحمن ابن اوب سلور زره اشرفی چندر اوڑا نو پیتی ناست نلای بدا شکل اونګورا کندریه یا کارتا دغه غلی غلی زنده سوریا کاری کوي نبی علیه السلام ته وی وی ترق تمسلا علی اهلی نبی علیه السلام فرمای بارک الله فیما اعطیت و فیما امسکتہ وی سچره کور پر خو د لاد الله دکیم برکت دایویریه آکاری کوي داننګ ابو اوکیل انصاری اوچ کم ده صدقه وکړه یو سا کجوري راډیو اوږه کجوري او ویار د الله پیغمبرانو رور حصے نشته د یو اوږه کجوري وی او یو اوږه کور کې پره منافقین دا څک ته تا وګوره د شام بات شا سره جنگ یې او یو اوږه کجوري راډی دایته وګوره ټوکي شوو کړي دا د منافق حالت یې او دا د منافق شان الله رب دا تا دا پلیتیزه پليتیزه کوي دا دا منافق او سمداسي چیلګونته کې دا دوکه نو دې بټو کې شروع کې او چې ډیرو کې وې داري اکار تا تاسو پته لري اکار ته تر زلون خبري چې دا ری اکار دي اکار دي تاسو پته ده الله اکبر الله صاحر الله منهم بدل د ټوک ور کې الله تعالی دای لرو دې په اندازم دردناک کته بخنه غوړي د دې په اړه عامر په معنی ده خبر ده كتبه خنا دی ده پارا نه غړې دی ده پارا بشکه كتبه خنا دی ده پارا صدین مره او یا کرتا ارګی جن د الله تعالی چې بخنو کیدی تا الله الله سبین مره تن هر سوره هر سوره پیریک ولا بخشش او غړې دی منافقین لا نو نا الا ویزد دی چې کم دن داګه نکما بخاننه نکما او نه بخم الله والله زالکا بی انہم دا پا سبب دا دی بانده انہم کفرو دای سالور پنزوستما پلی تی چه دای کفر کرده دی تعالی بانده او پر پیانبر دا اللہ تعالی بانده او اللہ تعالی هدایت نکه یقوم نا فرمانو تا فرحل مخلفونا دای پنزو پنزوستما پلی تی پس پا خوشحال شوی دی اغا رستی پاتک لی شوی بیمان قادم پکینا سلخ پلو بانده رستو دا پیانبر فاکنا بل خوشاله دي شکر ده چې پاتې دل نه لوي تلي واكاري هو اي او بدګنن دای دا دا دا دا دای بل بل دي شپق پنځوستما دوی بدګنن داش دي جادو کې په مالونو خپل سره په نسونو خپل سره په لار ده الله کې لا تنفرو فالحر او دې چې مزي تاسو فجان کې ما الحر په ګرمای کې دای دا و پنځوستما پلي تي وا وي دې ویلو دې مزي صحابه کرام چه تلل <سؤال> نو اغا حالت دیر سختو دای دا گرمی حالتو موسم دا گرمیو نو دای چه کم ده مڑا گرمی دا مزی ویواتا نو اور دا جان نمو اشت دوڑی رضا سخته پیت بار دا گرمی سرا لو کانو کاش کده پویده فالیا زحکو قلیلا دای اته پند روزتا ما پليتي پس او دې خان دي دای له په دنیا کې ټوکی دیو کې او بچا لرير په آخرت کې جزاء ام بما كان يكسبن رب بعدل لادا په سبب دعاء چې دې سب کول فیر رجعك الله الى طائفه منهم جوابه سوط راجن بیا غو اجوز ته سره من غزو پاسکه تره وا پاسکه تعالی الله تعالی یو دل ته دینه نی اجازه بغوالي د پار دو توله د زیاد اوایا هرگز مو زم ما سره اچره او هرگز jihad م کوي زم عمل ګټیا کی د دشمن سره بهشک تاسو دایش وا آ شپیتما پلیتی تی این نکم رضیتما بیشک تازو خوشالشوی بلقو دی پناست سرا دی جہاد نا پاول زل بانده پس که نی تازو مال خالفین مال خالفین درستو پاتی که کو سره چه خزی دیو سر ماشومان دی که نی دی سرا که نی که نی زی خزو سر شی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدِ او منز جنازا مکوا پا دای بانده جنازا مکوا پا دای بانده جنازا مکوا پا یو تن بانده دا داینا چه منو شوید چاره ولا تقوم علا قبره او مود ریگا پا قبر دا دا بانده اللہ اکبر کلچ دایا تو نرالل استغفر لهم اولات استغفر لهم کتولا بخنا غواره کنا غواره عبداللہ ابن عبیچو او مردار شو نبی علیہ السلام جنازه تا مخکی دو او علامه ابن کثیر غند واترانه کلکدی خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وتوه چې ګور په داسې منافق باندې جنازه کې تعالی الله د دینه منا کړيني نو ویله سلامي چې ما ته اختیار ده کواړې او کنو غواړې اختیار الله کړي خو خدای الله چې مخیه بیا کني بس خو ما ته اختیار دی نبیات ایات نراال الله رب لذات نراولګل چلات صلی علی احد منهم متا کده منافقین نسوکمړ شي دی باندي جنازه او نه کی هیڅ چاره نه دی پکا بر باندوتري کی خراج خبر ادا دا شه د پنځفیر مدذل ال علی ای ذکر کای وراج خبر ادا دا چ کلا نبی علیہ الصلات والسلام بهارو چ پتاولګی د عبد الله ابن عبی مرد ده او نبی علیہ السلام سوراتون جنازه شوی او قبر ته کبر ته کوځوغه ټایم کې دا کبر نه راو وسو نبی علیه صلاتو وسلم اتا خپل کمیسی واچو او دا کمیسی و تاولیا چو دا زکه و چو چې نبی علیه صلاتو سلام ترکه لکه دیانو کرا غلو دا هک کمیس نو نو دوه ولا کمیس ور کړو نو چې کمیس ولا ور کړو عبد الله ابن عبید دا دی و چې نبی علیه سلام یې بدلې باندې دا بدله مول اخلاص ولاه انهم كفروا بالله بشکره چې او تاجب کې او تا چا, چو پا چا دیر ما او زمانه به او زبې دا داو دا زب دا کم زبې دا این ما یرید اللہ یقینا خبردار را خو غاری اللہ تعالی چې حساب ورکی دی لاله سبب د دې باندې په دنیا کې واتاز حق او شو زیره نه دی په داسې حال کې وی دی کافر او واذا انزلت سوره تنا ار کلاچ نازل <سؤال> کې شو سوره دا چې دا بیان په کې چې ایمان والے په الله تعالی باندې او jihad وکي د پیغمبر په ملګرتیا کې استازانو کان اجازهت غالي تا نو له شو منگا ده او که ناستو سرا تا دو ایجی منگا تا اجادت نکه چه شو رزو بیا یکونو مالخوالی فی دائش و آغا یو شما داغا یاو شپیتم مپلی د خوشاله شوې دی پدیوانې اې بیا یې کو نو دات چې دی خوشاله شوې دی پدیوانې دات چې شي دی مال حوالې په پسات کونکو نه یا رستو پاتې کې دن کونکو نه یا حوالې په خزو سره او موهر والے شری پزلون دی باندې پس دی نه پويږي فهم لا یا فو قون نه پويږي لاکې ني رسول ترغیبلل زیاد لیکن پیغمبر او آ کا سان چې د سره jihad کوي په خپل مالونو سره او دا کا سند ال خیرات دا د دواړو جهاونو کامیابي یا کامیابي په دنیا کې او دا کسان د دې کامیابي دونکو او تیار کړی د تعالی د لپاره جنته نه داسې چې به یې وبالاندې دونو دا غینانه نه روانو هميشه وې دې پای کې دا د د کامیابي لويہ وجا د بانډ هغه من پیټیننو حالت ځکر کوي د اس او د طفان کالیه وجال معزییرونه او رال اور پیشونې تاته رال اور پ پیشون کې د بانډ چانونه د د پاه چې اجدهوکشي دیته وقا دله نه قذاب اللهوره سوله او ن شویدیا کا ساچ نسبت د دررو دا دوه شپمه پلیتین. او د ناشو વિદیا کسانچ نسبته کړه ده د ناشو کسان چې دروغی ویل دي په داوود ایمان کې الله تا و رسول او پیغمبر دا غته کذب الله دروغي ویل دي الله تا او پیغمبر دا غته یعنی داوود ایمان کې فزردا چې او برسېږي الله ولعذر ذاتو بر سیا که سانتا چکا او په ریکلې د دینا عذاب علیما صعب درد ناکو ليس الزو فه ها بیان د معذورین راشه زو عفات دادی لَیْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ نِشْتَرِ پَا کمزور خلک باندې زُعَفَا پ زويفانو باندې او نفا باندے کی پلار کی حارا جن تنگ سیا نو پ بيمارانو باندې وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ أُنفِقُوا۟ كَثِيرًا وَٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنْ مَالِهِمْ أَشْيَآءَ خَرْجًا كِفَارَ دَٱللَّهِ حَرَجٌ سِكْمَتَڠ سِكْمَ الْإِلزام کله چدي سير خوي کوي د الله د پیغمبر غريب ده نشي خرچ کوله نو بياد نه خرچ کي يار نشيت لين بياد نزي بیا په ستngxانیشته ما علالموسینینا نشتره په نکوکانو باندې من سبیلنسکه څه مزه زاو الزام والله غفور رحیم الله تعالی بهونه مهربان دی والا علالذین نطا کسانو باندې اذا ما اتوکاله تحملهم هر کلا چراشیتا دا د پاره چې ز سوارل سورنی ورکې د دې د پاره نو وای ورته تا والله نو دی واپس کیه او ستره کې د دې دای بيږي دوخنا حزنند چې دای نمو می اغه سوه چې خرج کې پلار لار الله اکبر داعو کسانو صحابه کرام ارال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو لعثی من سر سرلئی نشته جان لزو خوش ورلئی را سہ ہنشت انجو سچالو کو اس بمن سگو نبی علیہ السلام ما سره کوم سنشتے دای سره معلوم نو چې ورلئی ځان پیدا کړو غستوی جړلې او پدې خپو چې افسوس من مال نشته چې من د الله لاره کې ولاګو صحابه داس مینا ناخالو صالح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوثبای ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ابو لیلا مازنی رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن غانما رضی, رضی اللہ تعالی عنہ سلامه بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ایرباس ابن ساریا رضی اللہ تعالی عنہ عبد الله ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ داخل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی نشته نو دای جلال چه افسوس چینو سوی چمما دای دا شه ځم مالګری یو مخلصي او تاباندې سخته راشي نو غریب خپي او وسینراسی چې څو کم دا مالګری کامیاب دي خو ډېر مالداری او سایر احکلې خپلما او چې څومره سړې مالداری کې دمره بوز دې لکې کیږي ساجيبه غنته کې کار دی انما السبيل بشکل ځم پاتہ معل ذین پاکستان باندې دے چې اجازه د غوارستان او دی مالدار دی خوشاله شوی دی چې شی من مال خوالف په سات کوونکو سره یاد خزو سره دغه راغ اخیری پлити دریش پېتم پлити اول صفت د منافق ذکر کو اس سالتم سستی کوي نو اخیری صفات راغ مال خوالف نتیجه دا شواچه ده خوز سرا شو واچه کله دی سستی پ دین دال لا چوکلا نو خوز سرا به صاحب شه او مور والد تعالی پژوند دای باندې فست دای نه پویږي یا تاذرون الایکما پس د حضورونه پیش کوي حضورونه پیش کوي دا داخله جواب شته دی تا حضورونه پیش کوي یا تاذرونا حضورونه پیش کوي تاسو هغه کلا جواب شته دی تا په وایا تاسو چې حضورونه ما پیش تاسو هغه څه منګایا کی نه کو پتا سو سره خبر را کړي منګل الله خبر را کړي دې منګل الله تعالی د خبرونو ستاسو نه او زردا چوبوینه الله تعالی عمل تاسو په انبر داغه یا رو ایو گو را پی عمبر با عالم الغیب دیکنه نو اکده عالم الغیبی نو ارپس ایک سو براشد دی صورت و قول عملو فسر اللہ و عملكم و نو بیا مومنان طول عالم الغیب دی سڑیا ها سوائے پویگی نا عمل پدی دنیا کے تا چکال دی پی نو پوهه سره غو تعالی او هیدا مراد ده ثمه ترا دنیا بیا واپس کلیشتاسو اله علم الغیب عالم هغه بات چې باندې او په سرګمنده باندې پس خبر به کی تاسو باندې چې تاسو تاسو عمل کو پس زردا چې قسم نه هر کله چې تاسو واپس شې دیته پارا چې نه لیته رزو انهما نه چې تاسو مخ وړوي پس مخ ته وړوي ان فارزون پس وړوي ما بیشاکا دی گنده دیو زائده دی دی جان ناما پس بد لدا پس سبب دا آچه دی کول خانکا سامونا خوری تا سو تا دی دا پارا چی رازی شیطا سو دی دی نا تا سو رازی شیطا دی نا اس پای د دایلارن ورکه ځکه الله تعالی نرضه کیږي نو خوشاله کیږي د قومنا فرماننه ال ارا بشدو اغه باندې چانه ډیر سختي په کفر کې او په منافقت کې او ډیر لایک دي دا چې په حدودو د الله تعالی په حدودو په مطلب د حدودو د الله تعالی هغه چې را لېګلې دي الله تعالی په خپل پیغام بربان نه اکثر باندې چانداسي او چې بیا منافق خو بیا والله علیمن حکیمه الله تعالی په دې حکمت وامنل عربه او باسی دبان دچن نن ام او سوب دي چې جوړوي ا چې خرج کوي ما غره من تاوانو و يا تربه او انتظار کوي پتاه سبان دي د حوادث او چتا سبان دي مشکلونه او تکالیف راشدہ منافقین او هغه تاوان غنی چې څه خرج کوي علیہم دائرت الصو په دای باندې د حادثه د بعدا دای باندې بلوی عذاب راشد دنیا کې او آخرت کې او الله تعالی اوریدونکې دې خبردار هو مین الااراب میومن او د باج د باندي چا ناسو دي چې مان راډی په توې د الله پر د آخرت باندې الله او نیوی هغه سو جوړ ویاسو چې خرج کوي بلار د الله کې قرباتن سبب د ثوابونو الله څخه او صلوات نو ثواب د دعاګانو د په مومنان دي اغای چې سخرش کین نو اغای داوی چې الله ته مو قرب حاصل شي او باز داسې جوی د دا پیغمبر دعاګانو کې راشو او چا چې به د پیغمبر سره امداد وک او اوبو ته دعا کولا اوبو ته دعا کولا تا سره سو کې امدادو کی دواو ته کو چې الله یو غړ او زړکی چې سوګ دال له دا دا دین مل ګټیا کوي نو الله دې ور او زړکی والله رب العزت همیشا چې کمنه کامیاب او کامران لري چې د الله دې کوي الله اکبر الا انها قربت اللهم خبردار دا غمال نه لګ ولدا به نږدې کده دې د پاره الله تعالی دغه چې داخله بکې دی لر الله تعالی په خپل مهرباني الله تعالی به خون کې مهربان دی به والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار دیساینا اصل اورم باب شروع شو او پڑھیسلورم باب کی ادرے قسمہ د مومنان ذکر کئی او دارنگے رد کئی پباج افالو د منافقین باندی دارنگے ترغیبل الجہاد ور کئی گنوไซنو کہ او نہی د استغفار نا د مشرکین دا پار او تریب اتباع پیغمبر تھا او اختتام پ مسئلے توحید ہو اللہ اکبر اوال قسم د مومنانو مجاہدین وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ آهَا سَبْقَدْ قَوْنَكِ اَوَّلَنِي دَ مُهَاجِرِينَ وَدَنْ سَوَارُنَا الله والله والذین اوا والذین اودا کثانا اتبعوهم <سلام> سیتابی داری کله دای بهسان په خطریکا کې رضی الله رضی الله تعالی راضی الله تعالی ردینا او خوشاله ودی د الله تعالی نو تیار کړي دی د دپار جننتنا چې بای گی بالا انده دغینا نه رونه مشو دی پایکه مشه دادکامیابلویا چې جہاده کله له صفقه کله له سابقین دی اولین دی نو الله تعالی خوشاله دی الله اکبر یو کولداري چې تر جنگ بدر پورې ثابتين دي ویم کولداري چې د هجرت د نبی عليه صلوات و سلام پورې چې سمره خلق دي دا ثابتين کې راځي الله اکبر خوګرا والذین اتبعوهم دین مراد صحابه کرام دي یعنی رستو صحابه چې بیا کوم تل دي یا ماکه صحابک نام نه مراد چې کوم اغام ده دینام مراد صحابه دی دوالا واللذین طبعو خماغ که صحابه رستو صحابه یادا مانا چه ات طبعوهم نمراد تابعین دی نو بیا بیحسان نمراد یادا چه تابع داری که انکو دیج خو خبرو کې د صحابه او یادا چه بیحسان نمراد دا چه تابع داری که انکو د صحابه اکرام سرد خیسته تعریف نه به احسانین خستہ تعریف سره چتابیداریند صحابه کرامو کوي او خستہ تعریف په صحابه کرامو باندې دا غي بدره دنا ذکر کوي دا نه چې د صحابه کرامو بدره دی وای او چې کم سالید صحابو بدره دی وای نبی علی السلام اي تاسو ته وایي لعنت الله علی شرکم صحابه مقام او مقام سو خبر دي الله عزته راضیما او دی زمانه راضی دي د دینه لوی مقام ببل او دا ذکر راجو تدا الله احکاماته غړای سوا فل ساري قربان کړه په محمد رسول الله وا مې او بازستان و من من او بازیدا چانا چا پیر استا چانا منافق بازیدا چانا چگیر چا پیر ادي استا باند چانا منافقین دی پایکه و من اهل المدینه مرادو او بازیدا اخرون والا مر منافقان دی مرادو چک لکشوی دی کامین شریال النفاق فمن فمنافق قد باند لا تعلمهما لا تعلمهما اللہ واللہ لا تعلمو نئے خبر تو پا دی باندے منگا خبریو پا دی باندے منگا تی آئلم دے زردہ چاہ زاب بارکو منگا دی لراد دو زلا پا دنیاو پا قبر کے سمم یورد دونا بیابو آپس کلش دی آعذاب لویتا و آخرو نا اکبر و آخرو نا طرفو اس قسم قاعدین مسرین بالتوبہ چې هغه دیم قسم د مؤمنانو چې روز تو پادشو نازه خطوبه زریسته وا وا اخرونو نور مؤمناندی اې انتره پوتې اقرار کړي په خپل ګناونو باندې چې ګډ وډ شوي ګډ وټ کړي ده او اعمالن صالحا ملنه او بل اعمال سیئه با د چې فرق جهاد او جهاد دا او خامله د زیګډ وډ شې ودي دا کم خلکو ابوب لو بابا رضی الله تعالی انه هغه او داغه ملګری او چې کم زان بیا دستنې سره چې کم ده نو تاړالو او سماتوبه دل آلا بضا پرني دم چې سما توبه الله رب العزت قبولك او چې توبه مې الله قبولك آلا بزان چې کم ده کلاو ما الله اکبر قریب الله تعالی مې روبانو کې پدایمان دي بهشک الله تعالی به فون کې مې روبان دي پس اخله دمالونو د دینه صدقات چې پاکه وي الله پاک ویته دایلرا او تزکیهم یا تطهروهم و تزکیهم پاک ویته دایلرا په اعتبار د ظاهر و تزکیهم پاک ویته دایلرا په اعتبار د باتن په سبب د لیسرا و صلی علیهم او شابه شوا یا په دیوان نه ا فرین وایا دویتا چې توبه وباسلا فرین ته وایا دا نه چې ګنا ده سړی نو شو بیا په ګورونه ورکه چې توبه او با سلا نو اړین او دمانه دا بشیر د پنځگیر مدذ زلولالی اغی کوي الله والله یا دعا کا دایتا ان صلاتک بهشکه استا دعا یا استا شابه سکن لهم سبب د آرام د د لپاره الله تعالی اورې دن کړي پوهه زاته عالم یعلم ایا دینو پوهه چې بهشکه الله تعالی قبلې توبه لار د خپل بندگان نه الله بندگان نو کده صالابه نه حتا واقعیه صحیح شي نبي اغا نه دا وياخذ الصدقاته اخليا يعني قبل بي صدقات د بندګانو وان الله بيشك الله تعالى هو التواب الرحيم توبه قبل ان کې مې روباند او اوايا چه عمل او کيتاسو پس زرد چوبني الله تعالى عمل تاسو پیغمبر او مؤمنانو الله ته الله ته پاتلا مؤمنانو پیغمبر ته وا ساتون ادونا او زردان چ واپس بکلی شي تاسو بادشاہ چا تا چالنه په پټو په پو سرګندو باندې پس خبر بدل کی تاسو لاره په سامان عمل کو وا اخرون یقوم بللي مرجو نا واپس کلې شي دي له امر الله حکم د الله تعالی تا الله الله حکم د الله تعالی کسان مرادی یو میرارا ابن ربیع چھنور عذاب دا اللہ یاول عذابر کیا پی محروبانو کی یا دا آدرین قسم مومنانو چھ قائدین متکاسلین پی التوبہ او دا یو میرارا ابن ربیع بل دا غینو ابن مالک بل دا غینو ابن امیہ اللہ اکبر اللہ وا اخر نه یوبل قوم نه واپس کړی حکم د الله تعالی تا یا با زابور کې دیللا <تصفح> او یا باندې بانیو بانو کې بدی باندي الله تعالی فوذه حکمت والا بادشاہ والذین اتخذوا المسجد اغا کسان چې جوړ کړي جمعات لرا څرانند لپاره د zarar د مؤمنانو او کوفرانو لپاره دې شاعد کوفر او تفریقا بین المؤمنین او د د ډله بازي په ما بین د مؤمنانو کې وای رسول او د لپاره د مورچه جوړولو د اغه چا د لپاره چې مخالفت کړي د الله د پیغمبر من قابلو مخ کې د غزای تبوک نه ولا یهلق سامونه ان ارادنا الا الحسنى چې راډنه کوم غمګرد خې غړي والله یشد الله تعالی گواهه کوي ان ان قوم کذی بهشکه د د خامہ پاخه درو جن لا تقم فيه ابدا مودریه ته پدی جمعه ابدا اچره لا مسجدن او سسال تک خامہ جمعه ته چې بنیاد خود شه ولې داږي فَتَقْوَى پر دیر لائق چود کے اس غریبانه دا ولی راز نه آ ډېر لایک د تکو مفیدا چودريګ ته پاغه کوي پر دې کې سساری دي یو صاحب کرام نبی علیہ السلام تاسوکو وی تاسو کوی چې پا پکوې دا الله تاسو तारीफ کړی وی منګ چاول استنجا کو نوول غټه استعمال کو او بیا چې کم ده اغه سر ځان خمت معين کو غټو لټو سرا دا غې نه پس بیاو به استعمالو نبی علیہ السلام تسویب کو ودا خامله دا خامله دی او دلته رجال ذکر کوي زنانا نام وي خود زنانا او تذکرې و, و نکړه د زنانا او تشکر او نکلا د واجې د 17 د اغینا ورنه زنانام داسوی چاغي به د عاملا کوله الله اکبر ځان پاکه الله تعالی مینا کید ځان پاکه انکو سرا اوس ګوره مسجد سرار د دې څو پسې منظر ده دایو راهيبو نصراني ابو عامر خزرجي او دا غټ رایبو کله چې نبی علیہ الصلات والسلام مدینه منور تراغه نو دله دعوت ورکړ چې را ایمان راړه نو دو ته ویځه مالا پیغمبر ته ویځا ویزه صحیح مو ته غلطه نبی علیہ الصلات والسلام مباهلا وکړه او دې راه په خپل ویلمات وی وی الله الکاذبا مننا تريدن غريبا وحيدا الله دې چې کوم منګه درو جن دے نو الله دې یكی اوازه هغه کې او خ غزاب دی ولا ورک چېډو سو کې مددگار ني علیه السلام امین جامع وروه مبارک او شو د بدر ناروستو د مکه موظمه ترغه په جنگ اوحد کې راغه او خپل نسبیان و غیرت مریدان شي کوم هغه ته وی راشي زمامل ګټیا او هغه وته زمړه رکيګا استاذ سلامل ګټیاو کو په فتح مکه کې بیا د لاړ قیصر روم سا. او منافقانو د مدینه ته منوره ته سړی راولګ گو. چګور مال یو قیام جوړه کوي په نوم د جمعه باندې یاو قیامګا جوړه یو جمعات جوړ گئی۔ او جمعات खेدې ز تاسو او لیکه زو مدار او زبا هغه کې مو پاره کې بسله را جمع کاو او په نبی علی صلاتو والسلام باندې به حمله کاو او یوزل باندې بده چکم د نو ختم نو منافقینو د دد پاره چکم دی سالې راو لیکه نبی علی سلام پسې بیا را جی موږ یو جمعات جوړاو یو جمعات ته ابتتال ګټه پتک دی ښا ګټه با تاګ دي نو وی د غزوي تبوک لازم چې راشم بیا با ګورو نو وی الله صل او سلام تعالی و احراو له غلا دا خو ګره په دی باندې جوړیږي چې ده کې د کفر اشاعت بکیږي استادو د مؤمنانو د zarar د پاره او مؤمنانو کې د ډلابازۍ د پاره جوړ کړي دي اوسم داسي جمعه په جوړې د دې د پاره چې د کفریا او د بدعاتو پر چار پکې کوي او مورچه د مبتدیین او د مشرکین لمن حارب الله ورسوله مورچه جوړکړی د غې د پاره الله هرڅه پوېږي هرڅه باندې نبی له سلام د چې پاتولاګی دا, دا صحابه کرامو لهګل دیسه سفرونه مپرونه جوړکړو او انور بنیادی کارویا شروع کړو نبی له سلام تپاتولاګی دا, دا دیسه دیس او کار کړو نبی له سلام او سلام او اوسوځو د جمعه تا او اوري ورتورتا کاغه اوسوځو افا ایا اغه سوکه اساسه بنیادونه چې مضبوط کړلې بنیادس په لاره علاه تقوا فاپرزګاری باندې مين الله دې طرفه ده الله پر ازمن تهassara او خيرونو غوړه دې یا اغه سوکه چې مضبوط کړلې بنیادس په لاره علا شفا جروفن هارن فغاړه د رګستان هارن چغورځې دن کیوي یا جروفن کمبر ډډ فغاړه د کمبر ډډ باندې هارن چغورځې دن کیوي پهنهار په سورځي کې کې الله دا د حدایت نا کئی قوم ظالم تا لا یزالو همیشہ بای بنیان امول لزی بنیان دا دی آغا بین اوچی جوڑ کرده سبب دو غسی پا زلون دا بای سبب دو غسی دی بنیان دو نا جوڑو خدا بای اللہ همیشہ زلون کی دو غسی سبب کرده إلا أن إلا أن تقطع قلوبهم تردي پوری إلا فمانه الا تردي پوری چوه چویزلونه ده دی ټوټي ټوټي شي زلونه ده دی الله تعالی پوهه حکمت والا ان الله حشرى بشارت مؤمنین اوتا الله اکبر بشارت مؤمنین اوتا او ترغيب ال الجهاد او پدې کې لا خبر بشارت ور الله مؤمنان تا خبره چې مشتري دې خبره من المؤمنین مؤمنین بایین دی دای سره اشتراک ای درېما خبره دا بیان نالو مل جننه ما بیا جننته سلورا خبره یو قاتلون فی سبیل الله او پین زما خبره وعده کړه د الله او شپگم علیہ حق لګره حقا پخدا اتما خبرا فت توراتی توراتی و انجیل کے و قرآن کے ذکر ددا سوا ددا او نهما خبرا من اوفا بیعبیه او لسم خبرا و ذالکو الفوز الحزینو دا لس خبر اللہ تد بانده مومنان تبشارت ورکیو ترغیب الالجهادو اللہو اللہ اللہ بیشک اللہ تعالی اغ سری د مؤمنانو نفسونه د دی او هغه مالونه دای په بدلا د دی باندې چې بشکاري د پاره به جنت وي او دی بجات کې بدلار د الله تعالی کې فیاقتلون او یقتلون د دی په وزن کې کافر علاوه د لبه شدیو وعدن وعدا علیه په دی باندې حقن حق لا کرا فتوراتی ذکر د تورات او انجیل او پنजील کول قران او قران کې او چا چې پورا والو کپه وعد دلا به هغه وعد خپل باندې طرفه دلا پس خوشاله دی شي هغه خپل او اخر رسول چې به اکل د تاسو په غوړي او دا د کامیابۍ بډې رضایتلویا اټایبونا اَتایبُنا دَاخَلَکُ توبایستُن کِدی صفان د مومنان دَاخَلَک توبایستُن کِدی ا عبادت گون کِ الہامیدونا حمدونا و یُن کِ ثنا و یُن کِ د الله تعالی دی ور اسای ہونا روجه داران دی اراک یونا رو کو ک گون کِ سوج اساجدین سدکون کِ ا الامرونا حکم کون کِ دی بالمروفی کو توید بنے ونا ہونا ا و مانے کون کِ دی خلق لران منکر د شرک او د ہر ناروانا ا و د حدود د الله او زیره ورک مومنان تا ما کان نن نبی ولذین امنو ای استغفروا للمشرکین نه د استغفار للمشرکین مشرک د پانا بخنه نه غاړي نه دی مناسب د پاره د پیغمبر او دا کسانو د پاره دا چی دی الله دا چی دی الله دا چی دی بخنه نه غاړي نهدي منې دپبر د پاارهسان د پااره چیمان را وړی دا چې د بخه غغاړی دپار د مشت قانو او والله او کانو اګر کوغ ی قوربا خاوندان د خپل وولی م بعدې ما ته به ی نه پس د دی نه چی ای شوه دی تا چې دا دو زخیانو چې دی دو زخیان دی د غې نه پس دد د پااره بخه غختل د بلکل جایز نهدي الله والله بخ نه وال نه ها وی ګورای ابراہیم علیه السلام چې خپل پلاړ لاغه اوخته وا وی و ما کان استغفارو نو هغه استغفار بخنه اوخته لی ابراہیم علیه السلام د پلار خپل فاره ماګر دو وجی دو دینه وا دها چې کلوه او ابراہیم علیه السلام دی وادله ایاهو اغ سرا اوه وا د سورې مریم کې ذکر شي او دانه سور سورې شوارا کې براشي بیا ها وا چې کلوه تر سرګنو یکت تو ایمان راڑنه زبا دلاللانه چه کم ده بخنه غاڑنه او چه سرگنده شوتا تا چه بیا ده ایمان نرادی نو بیا فلمات بینا پس هر کلا چه سرگنده شو ابراهیم علیه السلام تا دا خبره چه بشک دا پلار داد دو دا دشمن دید اللہ تا بر را آمینهونو بیزار شد دنا بای کاټو کد دنا بشکا ابراهیم هم حب سوز کون که حلیم صبر ناکو و ما کان اللہو الله والله وما كان الله ليذل قومًا بعد إذ علمهم بأدسامهم او ان الله تعالى چې گمراهي وکوم لاره په ځینې چې ہدایت کوي د تا تر دې یو بَیینا یو بینا بیان کړي د تا سوچ دې ځان بچ دا غینا بهشکه الله تعالی په هده بهشکه الله تعالی په هر یو عالم ده فوا ان الله لهو ملک, السماو ملک السماوات والارض بشاره تو بېشکه الله داغه د پارا دی بعد شاید اسمانونو دسمه کیو هیمه ته ځون دی کول که همو کول که یو مالکونو پارا د الله د مقابل کې مئ ولیین شو دوه سلانه نو سکم دادی لا کاتب الله علی النبی تاکې سلام هر باندې کول الله تعالی په پیغمبر باندې پاک اسان مهاجرینو باندې چا چې جذرت کړه او فان سوارو باندې چا چې فداد کړه اغا اتبعو چې پیغمبر دتابداری کولو د پیغمبر فی ساتل اسرت ف وقد سختای کی الله والله ډیر سخت وقته انتهایی ګرمه او صحابه کرام د تند د وجنه دومره سخت تندوا چې صحابه کرام او بنوي دمن کاچر دمن کاچر او د مردار کاچر لره چې کوم دې صحابه کرامو اغا چوپلو او اغا پاغی بانده خپل تنده ما دومره سخت حالتو. خود دانوی پیغمبر تا چی زا منگ بی جنگ کو دا اوگور سشتنا دا خوراک دا پار دوم سخت وقتو سفی ساعت الوسره تی. نبی علیه السلام دا چانده لانو که چانده را او چې چانده را را. عثمان رضی اللہ تانو سورلی نوی. عضرت عثمان رضی اللہ تانو نه سو او خان سل او زر اشرفي حضرت عثمان ورکړي الله الله او چکالا الله الله چکالا نبي عليه الصلاه دا شي صحیح کو چې حضرت عثمان دومره اشرفي راړي او حضرت عثمان شي کم دي دا سه او خان او دارال نبي عليه الصلاه والسلام دا سے لازو چت کا او دوائے اکڑا وے اللہم انی رزیتو من عثمانا فرض عنہو واللہ زدو عثمانا رازی ما تت رازی شے واللہ زدو عثمانا رازی ما تت رازی شے اللہ او دیائے وے عثمانا دے نفس کتار سنگا عمل کے تعالی بس زرر در نکی عبد ابن عوف رضی اللہ تعالی صلور زرر اشتفی ومار فاروق رضی اللہ تعالی نو نیم مال دکور راد او خلیفه اول ابو بکرینی صدیق طول مال دکور راد ویالله ایدالله پیغمبر ستا دالله دا او ستا نمی پکور که پریو خوده ده آئی داسیو او سا دا موحیدین و مدرسه بجوڑی گی او دا توحید مراکز بجوڑی گی او دی بچ کم ده بس ناست یو روپی بنا لگی یو روپی بنا لگی واتا کلاش املا صحاباو تاوگو را اخپل پلارانو پی جنا آغا اخپل اصلاف اخپل مشرانو پی جنا چه او دا غی دا اللہ دا دن دا پارا سکڑو اسو قربان ایکڑو مینب آن دی ما مینب آن تابیداریکلو اندے پہ انبر پاسہ خوش آمدید کہ داغنا چی قاری با وا چی کاگ شے رسلو نا دیوٹلی من ہم د دینہ د جہاد بیا مہروبان وک اللہ تعالی پدای بے شک اپدای باندې مہربان او رحم کون کرے وعلی صلۃ الذین او مہروبان وک اللہ تعالی پادر کسان باندې خلی فو چی رستم شیو د جہاد نا جہاد نا رستم کڑے شیو دا او مراره ابن ربيعه رضی الله تعالی هم او واجبوان خیرا ده کعب رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن کاب ذکر کئ چې حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ بغفلا واقعا ذکر کوله او ډیرو دعا کئدا وې نبی عليه الصلاه والسلام چې کله د دغه اعلان وکړو جنگ نو نبی عليه السلام با امشاد منافقین او د جاسوسۍ د وجنا توریا کوله نبی عليه السلام چې به یو طرف ته تو نو خوب بل طرف هو تب یو طرف تا خوب بل طرف هو نبی علیہ الصلات والسلام سره تبوک کې چې کوم دی کې نبی علیہ الصلات والسلام اعلان کړو چې تبوک ته او دا سخت غزا وای نبی وای یو طرف تباغونه پاښ شو بل طرف ته چې کوم نن او ګرمې ډېره سخت و او دښمنلره مو ا دې وای وای ځختل بیا ف بدر باندې نور کوم زکه اجر شي بهات مشهور خلکو کې او ايزده نبي عليه الصلاه والسلام نا په یو جنگ کې چې کوم دي ورستو نیم پاتې شوه الله اکبر سير بدر کې ويسر بدر کې پاتې شوه ما او اغام زو و اي نبي عليه الصلاه والسلام قافله پسته لونه غا سروستو खेدو کې سغل تینا و ا جنگ نو او قافلې پسته نو زارې کې ورستو پاتې شم دی و ايز چې پاتې شوه او سا ما ویچ نبی علیه سلام روان شو از وی تبوکی نوز پاتشم ما ویچ ززا اسی اسم اسم می خوده و مال می شتره زور پس رسیده شم زلگ لیت شم پاتشم پا لارا بانده نبی علیه سلات و سلام تا پو سکلو چیارا اغس شو کابو یو ویچی اغس که یا مالدار ده بل ویچی یا مناپک ته پریک ده حوی یا ما قتل نو یا بوداگان گرزی دل یا چه کم ده نو ل دا داخلك ما یا ما شومان داخلك او نور سوقنو نبی علیه السلام چې کله واپس راغنه منافقین خپل هغه داوی ماویو دروغ جوړوله وې ماړه کې سوچو کې ز ډیر چالاقم جبینا وې ماویو چې دروغ ب جوړ کوم فاخیره کې مې وې چنا بالکل نه زبر اشتيام ارسه کې کیږي نبی علیه السلام چې راغې منافقین خپل عذرونه پېښل چې زم خامه شمه نبی علیه السلام د غصې هغه تبسم وکړه اصله د غصې نه لګ مسکې نه شي دا سیمس کش نبی علیہ الصلات والسلام به ماته چواله به ماته یاد الله رسوله رشتيام اس غذر مینو بس سستی موکلا بیا می کابو نشو به عذر پات شو نبی علیہ السلام اما هاذا ام فقط صدقه د رشتیا وې او زستا فیصله خدای تعالی پرېم صبر وکړه الله قوم ملامته کمل سخه بده ویلو دی نور پشان به ما وې چ زما غونده کې رشتیا بلوم شاو لیک نه و واو او میرا را ابن ربیعام داس خبره کړل دا, خبر دا وي ز خوشاله شوم هي چې زملګری کومه سنا زشتي وی چرالم الله اکبر فیاغه خو خسړو حیاناک ویډرځه اتو خو فکور کې پریواتل او د کور نراواتل وی زبا بازار ترالم مسلمانانو باندې به سلامو جواب بنو چاله سره غګ نو کو نبی له سلام خبره بن کړي او پیغمبر مې سلامو کو جواب بن را کو چی ولی پاتی شوی؟ وی پسلوی اختم او رز نبی علیہ السلام خزیطا زمان سوال جواب راولیگا خزران امجودا شوا اللہ اکبر او دیوی پا ما باندی سخت ترز آغا ٹیم داوا ریاض صالحین روایت کدار ازی چی پا ما باندی سخت ترز پا آغا رز داوا چی ما تا دا کافر و بادشاہ خطر راولیگا وی ما تا وی اللہ چګور د دا مسلمانان تاسو سره بي کاټ کړل نو کته وای نو مرزا موږ سه خام موږ بسټامل ګټیاو کو دی وای زپ هغه له ډیر زیات خپم چې خذ دوم را هتا وره سيدم چې دا کافرو مان پیدا شوا مسلمان ب په دیخه پخېږي چې دا کافر تمه ته پیدا شي سما شیخ د ویسا دلاري کلابط تراغلو تقریر وکاو نو یو کال تقریر کو نو هغه داسې انداز کو وکه چې ترجیبي غونته به یاو نو بل کالو ملګر تهوي ره جی په کال تکریر شووو هغه بیان هم خوشحاله وو او ډوډی ولهی تکر نو شو شوي مطلب د بعضې ملګرو داو و که بیا داسې غغون ته کې تکرری شي دا بعضې ملګري دی بهلاړ ت داای داای پر سړی خپل خپلغې ته چې سو خوښې دم دا وای دا ووایهغ وېدا به ماسه کمه کړي چې په بیان بدتی خوشاله شي نه دا به سکه شوی او بیا په هغه پر رضاږي بیان کوم بیا دا رد رد شرکیات او بدعاتو کولو چې جړ او کلو دي شرکیات او بدعاتو ډیر قیمتي بیان کړه بیا ها واي کبرزی الله تعالی وای ز ډیر چې کم دی خاپوما په پنځوستمرز باندې وای د کور د چد پاسه ناستوم خفا او زما کرابانه څنګه و چې خدا پهګه دا, دا به سکیږي ما شهدا بس کی وی او ډیر زیاد چکم ده ویدیک او आवाज شو او ویدیک یو زیری والا راغه او आवाज یو اب شیر یا کعب وکاب مبارک شه به ما وچه صدا خیر خبر ده فورا مې د خیر د غوکړه د شکر سجدا مې ادا کړه او زر مې د گاونډینا یو جوړه جامې مې وی مې د گاونډینا مې جامې را واغستیا م خپل واچوله او خپلې کپڑے امی پزيري کې ور بد نبی علیہ السلام مجلس ته چرالم جوخ در جوخ خلک راضی او مال مبارک را کړي نبی علیہ الصلات والسلام و ابشر بخير بخير یومن مر عليك واستانه خدا څخه د خوشحالي راز رااله د خوشحالي راز په دې خوشاله شه اوی بیا ما یا رسول الله نن میره اختیار ویلې دي په خدای قسم زبر ټول عمر رښتیا وام ټول عمر برښتیا وام الله اکبر ا بیا یا رسول الله ز ټول مال شکم نه اغا دل لارا کې صدقه کوم نبی الله اسلام خیر ده د خوشالۍ حالت کې دومره لکسبرو کا سخت فلزان لام پریږدا او بیا د منافقینو بارکه سخت شکم دن واز نور الچا رشتیا رښتیا ویلو عمل ګټای کړو دا حالت یې لګ وخت څخه برداشت کا, برداش کا الله و راحت ها ولي او میرو ربانو کا الله تعالی پادرو کا سانو خلیפו چرست په ټکلا شو د جنگا حتا اذا یا رستو کله شیو دتوبینا الله اکبر حتائیں زازوا کتا دی پوری چھ او تنگا شیوہ شو پدے باندھس او دئی گومان کلو اللہ ملجا گومان یقینو دئی یقین کلو بنا د اللہ دی اللہ تعالی تا ثم تاب علیہ بیم رو بانو کلا د ر پار قبل روبان ترغیب یا ایوہ اللذین آمن و دیمان قواندانو یرے گئی دا اللہ تعالیٰ نا او شید رشتن کو سراشا دی رشتن کو سراشا کعب سراشا حلال ابن امیہ سراشا میرارہ ابن ربیہ سراشا سرا دی رشتن کو سراشا ما کان لاهل المدینه و من و من حوله من الاراف ندی مناسب ندی شانه شاده ندی مناسب د مدینه والے پاره او هغه چا د پاره چې ګر چا پیر دینا د باندې چانو دا چې رسول پاد شيد نبی علی صلاتو والسلام نا پر ځان کې او ندی غوړه کوي په خپل زانوونه باندې ندی غوړه کوي خپل زانوونه ان نفسې د زانوونه د ځان دا, دا, دا غنه زان دی داغ د زان نه نغور زان نه قربانی کی دا په سبب ربان نشه بهشکه دای نه رسی کی دای تاسو تندا والا نہ سوب نو نو ستل والے والا مخمساتون اون لوګه فلارد الله تعالی کی او نغ دی د یو قدم په زاید قدم باندي یت اوونه څو غوسه کوي هغه قدم الکفار کفارو لرا او نه هڅه دی مینه د دوی د دشمن له طرف نه نایلن څو غوسه ماګر لیکلې شي د دې لپاره په بدله دای کیو نه لوی لوی نه کامل لیکلې شي سمجړه کتن درسی دلار دا اللہ کی، نلوی عمل دے پاگئی، ستڑے والے نلوی نیک عمل لی کلیشی، دارنگی کداسی و قدم دے، چھ پاگئی کدم کافر غصہ کی خفہ کی او کافر پی غصہ کی په پا دے دلام اللہ نیکی در کئی، کلا کلا به مشرک خفہ کی، کلا کلا بے غصہ کی، یا روی دا خبری مکو پا دے خلق خفہ و گی، کلا کلا خوبہ کونگا اسے چھ دا مشرک خفہ کما، پا دے اللہ نیک عمل با نیک عمل لی کی س